А потім ти везеш її назад у пакуль, її ж велосипедом. І верби оба шляху, як вогні, що полум'яніють з кожним метром все вище у спечному мареві літнього дня. Я різко озернувся. Ну чого ти бредеш слідом як тінь? Мірів, хочу й бреду. А ви тут гостюєте, хоч ви, може, і з майбутнього». Це Зеленок мовив правду. Це такий його яр. А мій яр давно заріс сосняком та акаціями. По суниці у ближній яр бігаєш? Так у ближньому ягод нема. У ближньому тільки щавель. Є у ближньому суниці, ти не знаєш. Я уперто брів стежкою, напівзаплющивши очі. Один рукавець, другий. Ось тут ми з нею трохи не впали у ковдобину заросло сокою. Ноги самі звернули праворуч у рукав, грушка, з якої тоді випорхнув голуб, за грушкою видолок, схожий на зелену тарелю, і раптом такий пам'ятний, такий хвилюючий, ніби усе це було вчора, а не чверть століття тому, сонечний дух і схил, червоний від сонечного листя, а де-інде -де, на поруділих стебельцях. Червоні краплі висушених сонцем ягід. На соничнім духові настояні і земля, і трава на схилі. Я переможно озираюся на хлопчика. А що я казав? Є сониці в ближньому. Так я, дядьку, сюди й не забредав? Ще забредеш. Через двоє літ і на все життя. У майбутньому багато жінок любитимуть тебе, а деяких і ти любитимеш. Але жодна з них, навіть Маргарита, не затьмарить для тебе ту пропахлу солодким соничним духом у білім ситцевим платячку. Хлопчик цього не зрозуміє. Цей хлопчик багатший від мене в тисячу разів, бо в нього його рожеві мрії і самовпевнена віра, що мрії збудеться. «Стойте, дядьку, стойте!» Джміль літав колами Навкруг малого і мене дорослого, рожевий, у сонці, навіть чорна оксамитова спинка була з рожевим відблиском вересневого недвечір'я. А ми з хлопчиком – центр галактики, навколо якого джміль планета. Трав'яний, у гніздо летить, зараз сяде. А звідки ж ти знаєш, що в трав'яний і в гніздо летить? Так він же ж розказує. Хіба не чуєте? А невже був час, коли я розумів мову джмелів? Джміль виписав навкруг нас ще коло, загойдався над зеленим схилом і упав у траву. Хлопчик подерся по схилу, я слідом. Він видерся перший і великодушно подав мені руку. Стрепетом узяв я його руку в свої, Доглянуті в манікюрному кабінеті на хрещатику пальці. Могутній електричний розряд. Вибух античастинок. Спалах нікому ще невідомої енергії часу. Я тримав за руку самого себе, 12-літнього. За руку геть темну від засмаги і пакульського пороху. Пакульського чорнозиму, що здавалося,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 у повоєнному селі, читає при каганці, ще донедавна писав бузиновим чорнилом: до очамріння крутить у сінцях ручні жорна, носить спідні з цупкого, як тертушка полотна, їздить у мрин на возі, запряженому волами. З плодів цивілізації йому доступний лише детекторний приймач, якого сам змайстрував